Nire aldetik, bueno, aste-aztetik alde nizela, eh? Makaiko hau zabezak isa, eh? Uste dut, o, bada asko ortea egila bora bojokan, eh? Gure nogalde berezio geno ukeiteko, eh? Uste dut, o, tokiko jendekin meharlein gerua asteko askartu, obetu, eh? Eta beste gauza bat ere, e, nahi badugu Arjamanetan txartu hegualdekoekin ere, erretu izan da, hemengo lugaldek berezi bat barima dugu hasteko ekeekin, Arjamanetan txartzeko, eta kontratu batzu egiteko ere, Ekin eta gero bon beste gauza ba, bon, uh, mailan ere, horra, bon, e, dut horre, horre ere hegualdekoekin ere, bon, gauza berezi bat egit, egiten alko ditugula. Uste dut uh, okasiona dela gai. Eta eh, ikusteko. Ez du eintxego, uh, hain fiteukan beste eukazuneat, ola berriz eta uh, hau zer hori uh,